שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים לבעדן ויניל, כאן אהרון נורג, משה אהרונסקי איננו, אבל הוא בטח יהיה איתנו בשבוע הבא. ואנחנו שומעים איתך ואלברט שטיין שר שיעור מולדת. זה לקוח מתוך אלבום, אוסף, שיצא לרגל חגיגות הארבעים למדינה, זאת אומרת לפני שלושים שנה. זה נקרא שיעור מולדת. שיעור מולדת, שלושים שירים יפים של ארץ ישראל. והשיר הזה, שיעור מולדת, הוא בעצם קיבוץ גלויות אמיתי. את המילים כתב אלי מוהר, יליד הארץ, שחזר על ילדותו בבית הספר גורדום בתל אביב. הלחן של אפרים שמיר, יליד רוסיה, שגדל בפולין, ושם הוא כתב את ה... השיר הזה. <שיר> אז השירים באלבום הזה הם לא כולם ביצועים מקוריים, <שיר> ולכן יש לנו כאן את <שיר> חווה ולא את כוורת, אבל תמיד טוב לשמוע את חווה. <שיר> פרשות רענות, יש קורמים ויש יוגבים חווה אלברטשטיין, אחת ויחידה, בשיר יפה, אחד ויחיד. אז ברור שלא רק uh, חברת תקליטים אחת חגיגה את uh, שנת ה-40 למדינה, uh, וכמו CBS, גם uh, הד צי הוציאה uh, אלבום חגיגי, ואף הגדילה לעשות. כמו שאומרים, לא אלבום כפול, אלבום משולש. עכשיו אנחנו נחבר את זה, את השיר שנשמע, עם השיר ששמענו. אבא של אלי מוהר היה יחיאל מוהר. הוא היה פזמונאי נהדר, הוא היה גם משורר, חתם על שיריו הליריים, נאמר, הרציניים, בתור יחיאל מר. ו... יחיאל מוהר כתב ללהקת בצל ירוק שיר על אגלון, שאולי האחרון שיש לו עוד פלטפורמה ישנה. ליפה עגלון, אריה לבנון נלחם. והוא אולי האחרון שיש לו עוד פלטפורמה ישנה. איני מבין בשום פנים, לאן כולם ממהרים, ריצה לקראת השד יודע מה. הזוויפה העגלון אומר שקצת פחות זה קצת יותר צריך למתוח המושחה וקצת לקחת חזרה. היה פעם שלג לבנון ושנירקל כרפל כפר חרמון היום יש ביצה ביצה מונסניור גם לעגלון פשוט מובן שיש ללכת עם הזמן, ללכת מילא, למה למהר? אז בפה העגלון אומר שקצת פחות זה קצת יותר, צריך למתוח הראש וקצת לקחת חזרה. hatre im milma ająkim atvelotti makol i nosem u poststanco Kizaróta alehada ušekąci azer no emwifnej ulamale are A pahalon בעיר הזאת יש לו תחביב שפירושו הוא להחליף כולם כאן מחליפים ומחליפות תראה עוצב השערות ריהוט רעים כלבים שמות שמאלות ובעיקר את הדעות אז טיפה העגלון אומר שקצת פחות זה קצת יותר צריך למתוח הרבושך, וקצת לקחת חזרה. אז מה אני אומר רעי? אסור לרוץ יותר מדי, אפשר בעגלה בזמן קריב. אך אם נרוץ מהר מהר, אז כל העסק יישבר, על כן כדאי גם פעם להקשיב. מתי? שליפה העגלון אומר, שקצת פחות זה קצת יותר. צריך למתוח המושחה, וקצת לקחת חזרה. קצת לקחת בחזרה ולמתוח את המושכה והכל יהיה בסדר, חבר. אתם יודעים, לכל... גם לכוכב גדול יש התחלה לא קלה. למשל פרינס. החודש לפני 40 שנה יצא תקליט הבחורה שלו, שנקרא "FOR You". וכבר אז פרינס כתב את השירים, איבד, אה, הפיק. כמובן ביצע את הכל, אבל uh, for you, שקיבל ביקורות ככה מעורבות, הגיע רק עד למקום המאה ה-63 במצעד האמריקאי, שזה כלום. אבל בהמשך ולאורך שנים, uh, התקליט הזה צבר תאוצה, ובסופו של דבר מכר משהו כמו שני מיליון עותקים בעולם. Uh, הסינגל הראשון מתוכו, ובעצם uh, הסינגל הראשון של פרינס בכלל, היה השיר הזה, Soft and Wet. פרינס, 40 שנה בארבום הראשון. אבל איזה שיר נחמד. נחזור ליום העצמאות, ואין, אין, כבר 40 שנה שאין יום העצמאות, בלי הסרט הלהקה באחד הערוצים, או בכמה ערוצים בטלוויזיה, וגם השנה תהיה הלהקה. אז הנה היא מתוך uh, תקליט הלהקה, ואנחנו מאוד מקווים שלמרות החריקות, והשריטו זה רק מראה לכם כמה התקליט הזה מוגן. שלמרות הכל נצליח לשמוע את שיר הלהקה של אהוד מנור ויאיר רוזנדל. כן, מילים ומנגינות. ואז חשבתי, כן, שהכל אבוד. שאין לי שום סיכוי, אני חוזר לאגדות. אין סיכוי, חוזר לאגדות. אמי רציתי להיות חייו עוקב ושם. רציתי להיות מצחיק ומנושר. שמחייך ושם בכל שירי ביחד. שיר הלהקה לכבוד יום העצמאות, ואתם יודעים, בסוף השבוע אנחנו uh, חוגגים עוד חג, קטן, נחמד, רקורד סטור דיי, אלי חיון מהאוזן השלישית, שלום. שלום וברכה. אז מה זה רקורד סטור דיי? רקורד סטור דיי, והיום אני שומע את עצמי כפול כל הזמן, אולי אפשר לתקן איזה משהו, כי אני לא... תכף נבדוק את זה, תכף נבדוק את זה. אפשר לעשות משהו? הנה, אנחנו מנסים לטפל בעניין הזה. אלי, אתה שומע? כן. יופי, אני מקווה שזה, שזה יסתדר. כן. אז רקורד סטור דיי. רקורד סטור דיי בפשטות זה יום החג של חנית התקליטים. זה אירוע שהתחיל כבר לפני 11 שנות, בארצות הברית, כשתעשיית המוזיקה הייתה... בתהליך של קריסה וחברות התקליטים הקטנות הבינו שאם הם לא יעשו משהו בנדון אז כולנו הפכו להשתתעסק במוזיקה נדון לקליעה התחילו בעצם לייצר יום אחד בשנה שהפך ככה ליומיים ש... יום אחד בשנה שבו חנויות התקליטים העצמאיות בארה״ב מקבלות תוצאות מיוחדות מאוד, שרק הן יכולות למכור, של כל מיני אמנים מפורסמים, בלימי טלווישיון מאוד מאוד מאוד מצומצמים. כדי לייצר איזשהו ביקוש ו... ולתמוך בחנויות האלה, אפשר להעסיק את התקליטים האלה רק בחנויות, לא באינטרנט ולא בשום צורה אחרת. ורק ברקורד סטור דיי. ורק ברקורד סטור דיי. כמובן שהתקליטים האלה הפכו להיות מהר מאוד מבוקשים, ומשנה לשנה הדבר הזה התעצם, ובאיזשהו שלב חברות התקליטים הגדולות הצטרפו לחגיגה, ואז זה כבר הפסיק להיות החג של חנויות האינדי, כי זה בעצם... זה הפך להיות חג של חנויות התקליטים באשר הן, חנויות. אני לא מדבר על חנויות אינטרנט ואני לא מדבר על... דבר אחר. חנויות התקליטים. זאת אומרת, יש תמיכה בחנויות התקליטים. בעצם מה שנשאר, כמעט אין רשתות היום בעולם, שהיו חג חנויות עצמאיות. רשתות, כידוע לכם, פשוטות הרגל, אם זה טאוור, או וירג'ין, או מי שזה לא יהיה. ובעצם זה, זה החג של החנויות, שבו יוצאות מהדורות מאוד, מאוד מיוחדות, של אומנים מכל קצוות ה... סוגי המוזיקה, והם נמכרים ב... ב... ב... ב... באותו יום, ואנשים צובעים על החנויות כדי להשיג את ההוצאות המיוחדות האלה, שימים לאחר מכן מאמיר מחירן, okay. ו... וזה בגדול מה שקורה, במקביל לכל זה כמובן שיש... התרחשויות נוספות, הופעות מיוחדות, התופעות השעקה של אומנים בתוך החנויות כן. שבאים להופיע בכל מיני נקומות. תכ, תכף נדבר גם על זה. תגיד, ישראל, ישראל uh, הצטרפה מיד לרקורד סטורד או לקח כמה שנים? לא, אנחנו היינו הראשונים שהצטרפנו לפני, אני לא זוכר, משהו כמו שבע שנים, פלוס מינוס. לא זוכר פשוט. כן. Uh, הצטרפנו, uh, ו... שם אחרינו, מהחנויות שנשארו, פה ושם, הצטרפו, וגם כמובן, היום מי, מי שיש חנויות פיזיות, אין הרבה חוויות פיזיות, אה, חוגגות את, את היום הזה. אה, כל החנויות מתוחדות. זה תמיד יוצא ביום שבת, תמיד <אח> זה באפריל, אה, מהבוקר עד הלילה, הנחות אה, מפליגות, הופעות, אה, הצעות, אה, כל מה ש... חגיגה אחת טובה. אז בואו נשמע על ההופעות שיהיו אצלכם באוזן אה, לרגל ה-records store day. אגב, אנחנו באוזן אה, אה, התחלנו בעצם באופן עצמאי וראשון בארץ להוציא הוצאות ליום התקליט, זאת אומרת... יש לא לכם לייבל, יש לכם לייבל שנקרא זהב שחור. זאב שחור. שבעצם ההשקה שלו הייתה לפני בדיוק שלוש שנים, באפריל 2015. אז הוצאנו לראשונה את דתית של ואת זינגלה, במיוחד ו... ו... ליום הזה. מאז הוצאנו 36 כותרים, אנחנו חורגים בדיוק שלוש 12 כותרים בשנה. כן. וב... בכל שנה אנחנו מוצאים עוד ועוד דברים, ובשנה לי, ליום הספציפי הזה אנחנו מוצאים שלוש, שלושה אלבומים קלאסיקות מחדש, שלמה גרוניך האלבום הראשון, למה לא סיפרת לי, אלבום נדיר שבעצם פורט דרך ואחד מאלבומי הרוק החשובים בהיסטוריה של המוזיקה הישראלית אנחנו מוציאים את האלבום השלישי של הצ'רצ'לים, שיצא רק בחוץ לארץ. צ'ריקו. צ'ריקו. היום הוא יוצא בפעם הראשונה גם פה, אחרי 45 שנה. וכמובן, מה שלדעתנו, ולדעת רבים, הוא אלבום, אלבום ה... 70 השנה של, של המדינה. אם לא לוקחים בחשבון את האלבום שנבחר באיזשהו מקום. זה שבלול של הריק איינשטיין ושל המחנה. יפה. ונזכיר שהצ'רצ'ילים גם יופיעו אצלכם. כן, במסגרת היום הזה יש מלא דברים, אז הצ'רצ'ילים בעצמם, חמודם בעצמם יבואו נגן שניים שלושה שירים, אולי יותר, תלוי במצב רוח, ברצון, בחנות עצמה. בתל <חימא> אביב. בתל אביב. ומייחדים מול כמובן. לאחר מכן יש הופעה בחמש אחר הצהריים של גבע אלון שמשיק את התקליט החדש שלו, וויניל כמובן, גם פה. במקביל לזה פה באוזן ממש מעלינו, מעל החנות. הקולקטיב ישיקו את האלבום וויניל שלהם בשיחה עם העריצים והשמעה. בחיפה תהיה של... כלשהי, אני מייר במספריים, שזה לקדסאנס ישראלית, mm -hmm. לידי דבר, בשעה שש בערב, ובארבע אחרי הצהריים עומר נצר, יש את התקליט שלו, גם בחירות בחיפה. Mm -hmm. יש אז, uh, uh, הכל, לוז, אומר, לוז עצום. לוז עצום, ו... וגם אגב, גם לילדים יש פה משהו. Okay. ב בבוקר יש uh, הופעה והרצאה. על מה תיקשתי, מה תיקשתי לילדים. יפה. כן, זה מה שקורה. טוב, אלי, שיהיה לכולנו רקורד סטור די שמח. ואני מקווה שלא נצטרך לחכות עוד שנה עד שנדבר איתך שוב. וכמו שהזכרת, הנה ג'ריקו מתוך ההוצאה הראשונה. ירחו, ההוצאה הראשונה בארץ של התקליט שיצא ב-72 זה אתיופיה. תודה אלי. חג שמח. להתראות. עוד יוקסם, מאב שש עפים. כן, אז שמענו מאלי חיון על הרקורד סטור דיי, ובואו נמשיך עם עוד uh, הוצאה מחודשת. בעצם לא הוצאה מחודשת, זה, זה, זה משהו בלעדי. דויד uh, באוי, uh, יהיו לו כמה uh, אלבומים, תקליטים. לכבוד הרקורד סטור דיי, ביניהם אלבום משולש שהוקלט בהופעה בארל סקורט ב-1978, וגם זה יצא על תקליט סינגל של 12 אינץ', גרסת דמו ל-let's dance. עכשיו, באו הקליט את זה בביתו, בשווייץ, ב-1982, ובינואר השנה... הגרסה הזאת uh, שוחררה uh, לרשת לציון uh, יום השנה השני למותו של באוי. ועכשיו, לכבוד ה-record story day, הנה uh, let's dance, גרסת הדמו של דייוויד באוי.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 נדבר בגרסת הדמו מלאץ דנס שיוצאת לכבוד הרקורד סטור די. אבל באו יסלח לנו, אנחנו נוריד אותו בשלב הזה כי השעה קצרה, המלאכה מרובה. ואתם יודעים, עוד דבר שהיה עם יום העצמאות זה... פסטיבל הזמר והפזמון, זה היה בשנות ה-60 וה-70. ותמיד יצא כמובן תקליט אחרי uh, הפסטיבל. אחת מהחברות הייתה זוכה במכרז של חיפשתי, רשות השידור. אורני, ואנחנו חוזרים לתשכ"ט <חיפש> 1969. בחיפשתי, <חיפשתי>, <חיפש> <חיפש> <חיפש> <חיפש> שנה משמעותית, לראשונה הפסטיבל שודר בשידורי השיר גם בטלוויזיה, עד אז זה רק ברדיו כמובן. וגם היה הפסטיבל האחרון בהשתתפות האריק איינשטיין, ששר את פראג וכל כך לקח ללב את העובדה שלא התייחסו לשיר, השיר לא, לא זכה בפרס, לא מקום ראשון, לא שני, לא שלישי, למרות שנשאר אחד השירים היפים ביותר של האריק, אבל... הוא כל כך נפגש שהחליט מאז לא לחזור יותר לפסטיבל, ועמד בזה. אבי טולדנו שר שני שירים בפסטיבל, יורם גאון שר שלושה. הוא זכה במקום הראשון עם בלד על החובש, שיר שכתבו דן אלמגור ואפי נצר, ובגלל הנושא הכבד שלו הוא לא שודר ברדיו חוץ מאשר בימי זיכרון הנופלים. יורם גאון הגיע גם למקום השני עם עץ האלון. אגב, הציעו לו לשיר גם את השיר שאנחנו שומעים עכשיו, את בדרך חזרה, אבל הוא העדיף שלא, ואבי טולדנו אז עם השיר הזה למקום השלישי. אנחנו לא שומעים את אבי טולדנו, אנחנו שומעים את דני גרנות שר בדרך חזרה. והסיבה פשוטה, את התקליט הוציאה CBS, והיא יכלה להשתמש רק באמנים שלה, כי אומנים חתומים בחברות אחרות לא שוחררו. אבי טולדנו היה אחד מהם. אז הנה היא, דני גרנות, בדרך חזרה. הייתה <עת> <עת> זו בשבילי הדרך חזרה, אבל היא לא הייתה. וטוב, אנחנו נחזור לעוד יום הולדת. עוד יום הולדת לאלבום שחוגג לא פחות מ-40 שנה. וזהו uh, פסקול גריז. אתם זוכרים את השרט? את הסרט, הש... <laughs> את הסרט, <laughs> את <השרט. עת> את אתם זוכרים את הסרט? נו, שאתם זוכרים את <עת> הסרט, איך אפשר. איך אפשר לא לזכור את, ה, את הסרט עם ג'ון טרבולטה ואוליביה ניוטון ג'ון, וזה אחד הפסקולים המצליחים ביותר אי פעם, למעלה מ-28 מיליון עותקים, חצי מזה בארצות הברית בלבד. את שיר הנושא כתב ברי גיב מהבי ג'יז, שר אותו פרנקי ואלי, שזה מר ותיק, הסולן של הקאט פור סיזונס. אז הנה, שיר הנושא, Grease, שמכר למעלה משבעה מיליון עותקים בעולם. אלא מה? השיר הזה לא מתנגן לנו משום מה. אז אנחנו נצטרך לעבור למשהו אחר. נו, מה, מה נבחר לנו? אה, לא, דברים כאן לא קורים, לא זזים. אז אנחנו עכשיו נצטרך לחזור... לתקליטים ששמענו. אמירה, עכשיו תעזור לי ותביא לי את התקליט המשולש. כן? נפלאות השידור החי. טוב, נשלוף, נשלוף תקליט. נשלוף תקליט, ומה נשמע? מה את אומרת, אמירה? אוקיי, הנה שיר יפה. יפה, יפה, יפה, יפה. הרדופים. אז נשים את הרדופים עכשיו על. צלחת הפטפון ומיד מיד נכוון אותו ונשמע. נתניה נתן יונתן, שלמה ארצי, הרדופים. נפרד כבר פעמיים, והרוח על המים יפזר דממה צוננת על פניהם החברות. שמה בין היבי הנחת לשעה אחת נשכחת, זיכרונות אזור שלנו נתרקים על המים. פית עוגה כפופי צמרת, לא ריות שיבה נבדרת, באשר יפות התואר בין שריקות העדרים, דפנוקי גוון ירטיטו, ולכתם לרחוץ בזר, נכלמים נשפיל עינינו אל המים הקריאות. לא נוסיפה עוד לנוח, נשתדל נביט ברוח, איכו יחד עם המים מפרקים את הסלעים, תאנה חנתה בגאה, והנשך היה גאה, כינו חזר בחושך, מדרכי האלוהים. מרדופים שלי כמוני, וכמוך של כל ימי. את פרחי האור שלנו, הטביזה לכל רועה, לא עופות מרום מלאכים אל גובה השמיים. גם אתם, גם אנוכי, לא נגיע כאן רק בהר על קו הרכס, מי שהוא מוסיף ללכת, מן הוודי והאבל לרכסים ארוכות, עד אשר בכסות הערב יחזור נוגה אליו. פכפוך פלגים, ממרחש הרדופים ליד החוף. נו, איך זה? יופי של שיר, לא? טוב, אנחנו עושים ניסיון נוסף. עם גריז. Baino, Frankie Valli, Greece is the world, awesome! פרנקי ואלי וגריז, אלבום שחוגג 40 שנה, והנה עוד אלבום שחוגג 40 שנה, הפעם זה אלבום אה, ישראלי, שמכר קצת פחות מ-28 מיליון עותקים, אבל הוא היה בזמנו רב-מכר בישראל. זה אלבום שהתחיל בתוכנית רדיו מאוד אה, פופולרית אז, ברשת ב', דורע ומי עוד, והתוכנית הזאת הוקדשה לשירים מברזיל, מברזיל, ש... אהוד מנור כתב להם גרסאות uh, עבריות. Uh, באלבום הזה ובתוכנית שרו uh, הפרברים, קורין הלל, יהודית רביץ, כאמור, מתי כספי, וכספי גם היה המעבד uh, והמנהל המוזיקלי. ערה לקמינסקי עשה את... Uh, תזמור כלי הקשה שהוא כל כך קשור בתקליט הזה, והנה מתי כספי ויהודית רביץ שרים סמבה בשניים. אבל הנה, אנחנו רצופים בתקלות, אז לכן ניקח לנו עוד, עוד קצת זמן כדי לכוון את הרצועה, והנה זה בא, סמבה בשניים, מתי כספי, יהודית רביץ. עם כל התקלות האלה בסוף יהיה טוב. אני כאן לבד, כשאת לא הייתי, אין טעם כמעט. אני אש בלי אור, סדרה בלי כוכב, כוכב באל כפור, בלי סוג מאוהב. אלא אשם עובדות הדרכים. Sira l'Elohiyah Sade b'lii Prakhi Ha'atser t'midi Ha'atser Chaton Im ainach let'sidi Azani ‫הספקות לשליל. ‫אז אני לא אכלו. ‫אם אינך לצידי, אז אני לא אכלו. ‫אם אינך לצידי, אז אני לא אכלו. ‫מתי כספי ויהודית רביץ, ‫סמבה בשניים. שיר יפה. ממש יפה. נכון, אמירה? Mm -hmm. כן. טוב, נשאר עם מתי כספי, ונחזור אחורה 30 שנה, 1988, מרץ, מרץ אפריל 1988, ומאורה די נדיר יוצא תקליט חדש של שושנה דמארי. במעריב כתבו... אלבום שמבטא את גדולתה של הזמרת, שהיא שמה נכלל בין נכסי צאן הברזל של המורשת התרבותית שלנו, לאיכויות הקוליות הייחודיות שלה, אין מתחרים או יורשים, מה שנכון. את שיר הנושא לאלבום כתבה נעמי שמר. מתי כספי. <מת> Oh. Oh, He's in the morning On the wide open He's a man He's a man Yes, I'm a man And I'm not a man And I'm not a man Oh, He's a man He's a man And the man He's a man He's a man He's a man לראות עוד פעם יותר מזה אין לי צריכה. שמש הביאו שמש עם שמאי ועומני. עוצבת את עיניי פעם על השמש בפנים. פה בצהריים על האדמה זוכרת גמר חלקת המים Street, oh you admire I say that the fer fer your share it צהריים שמש, עולה בבוקר, עולה בבוקר. אור. אור של שושנה דמארי. טוב, עוד הוצאה מיוחדת לרקורד סטור דיי, וזה התקליט הראשון של פינק פלויד מ-1967. זה גם התקליט היחיד של הלהקה עם סיד בארץ כסולן וגיטריסט. התקליט נקרא The Piper at the Gates of Dawn. ולכבוד הרקורד סטור דיי, הוא יוצא במהדורת מונו ברמאסטר. הלך נשמע בסטריאו, את בייק. פינק פלויד. ביי. <laughs> זה מוזר כמו שזה נשמע. פינק פלויד מתוך, uh, כאמור, מתוך האלבום הראשון שלהם, The Piper and the Gates of Dawn. אנחנו מתקרבים uh, לסיום, אז קודם כל. כל תודה רבה לאמירה שהפיקה וגם עזרה לנו פה עם התקליטים כשהם הסתבכו, ותאמיני, ותאמיני לנו שהם הסתבכו. תודה רבה לדותן שעזר גם כן, ובלעדיו התוכנית לא יצאה לדרך. אנחנו מסיימים עוד אלבום שחוגג יום הולדת, יום הולדת 40. ב-1908, החודש, השבוע, אני חושב, יצא אלבום המשולש, בסקול הסרט של מרטין סקורסזה, The Last Walls, בארץ קראו לזה המופע האחרון, וזה אכן תיעד את המופע האחרון של The Band, הלהקה, שהתקיים בחג ההודיה, Times שנה קודם לכן, והאלבום נפתח וננעל. עם uh, The Last Wars. לא, אבל זה לא. זה arcade fire, ואנחנו לא רוצים את arcade fire. למרות שאתם יודעים, גם arcade fire זה לא רע, אבל uh, הבטחנו לכם את the band, ולכן אנחנו ניתן לכם את the band, The Last Walls זהו, אנחנו נפרדים uh, הערב. ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, ליבנו עם משפחות הנופלים, תעמדו בצפירה כי זה חשוב, גם הערב, גם מחר באחת ישראל, ואחר כך יום העצמאות, ואז אפשר להתחיל לשמוח, למרות הכל, כי יש על מה. אז הנה, הוואלס האחרון לתוכניתנו היום, The Band. תחזרו אלינו בשבוע הבא, בלי